Tak po dohodě s, s Liborem a tak dále jsme se rozhodli, že téma tohoto retritu bude meditace na dech. Kdo z vás ještě nepraktikoval meditaci na dech? Aha, jedna. jedna. Bitos, ostatní je, bytost. Nádech a výdech? Nádech a výdech. No, to to, to jsme Mazáci. Mazáci. Já eh, předpokládám, že jelikož jste všichni již s dechem se zabývali, já teď v těchto budoucích dnech jako eh, vysvětlím, hm, pokud čas stačí, nebo protože to je obšírné téma, jak tato meditace se praktikuje v čínské tradici, hlavně v yoga čára. Hm? Vši, všem, všichni jsou familiární s termínem yoga čára. Hm? V, v Mahajánové filozofii existují dva směry – Madhyamika a Yogačára. Mezi těmi směry jsou různé vysvětlování, různé tradice, ale jako hlavní směry. Yogačára směr je jakož název, sám ukazuje, je tradice jogínu. A tradice joginů se liší od všech ostatních tradicí tím, že eh, zdůrazňuje bezprostřední zkušenost, jogickou zkušenost. Proto hm? eh, jsem taky mluvil s čupelíkem, že bychom to měli dát dohromady. Hm? Protože tato tradice je hodně blízká. Hm? ostatním joginským tradicím v Indii, hlavně Patanjali yoga a Vedanta. Ovšem tím nestrácí nijak... Jsme tady všichni, nebo... Jsme ne? všichni. Králové přijelé. To bylo Tato tradice je obzvláště zajímavá pro ty, kteří z nás jež se zabývali jogou. Hm? Yoga ve smyslu Bezprostřední spojení s tím, co je pravé. Hm? To je název vlastně jogi. V e, yogačára tradici e, to, co je pravé, je především naše vědomí. Hm? E, a naše vědomí e, vlastně rozhoduje o všem, co vnímáme bezprostředně vlastně zprostředkuje vnímání. A vnímání dle této tradice, jak asi víte už, je vlastně všecko, co eh, existuje. Kromě vnímání, vlastně vstup do jogy je, že člověk se soustředí na vnímání. Tím pádem doufám, jelikož Libor říká, že zde účastníci jsou starí mazáci v józe, hm? <laughs> že budete se podle toho taky tady chovat a jednat hm? tím, že si nikdo druhému nebude překážet tím, že bezprostředně se bude v sobě snažit najíst hm? každý z nás. Jádro jogi a jádro jogy je vědomí hm? Meditace na dech, jak asi všem studentům buddhismu je známo, je meditace, kterou učitel Buddha povázel pod stromem probuzení a která ho dovedla k tomu, aby poznal to, co poznal, a zprostředkoval nám to. Čili tato tradice meditace na dech vlastně ve všech budistických tradicích, ať v Terváně nebo v Mahajáně je obzvlášť důležitá tradice. Neboť je to tradice. Osvícení. Hm? Proč je to tradice osvícení? Protože, eh, jak <coughs> studenti jogy vědí, v Prašnou panisádách a tak dále, v Upanishádách je eh, dech. Eh, používá někdy jako synonýma pro atman. To, co my jsme, je vlastně naše pravé já, naše pravá podstata, je neodlišná od našeho dechu. Hm? To je učení Prašnoupanišát, Maitri Upanišát, je dech stotožňován z brahman, s naším velkým já. Hm? Čili naše já a naše velké já, což je Brahman, což je nekonečno, což je Bůh, je neoddělitelné od zkušenosti dechu. Není divu, že v mnohých i evropských jazycích slovo Atman a jako v němčině Atmen dýchat, Atmung, jsou zpřízněná slova. Dýchání taky je i v západní tradici, jak víme, stotožňováno z duší, pneuma. Pneuma znamená tež dýchání. Narodili jsme se, přišli jsme na svět tím, že vlastně spojilo se naše tělo s naším duchem, tím, že jsme začali dýchat. Spojilo se v tom smyslu, že jsme si vědomí okolního světa jasně. Hm? Tento okolní svět, ovšem v yogické tradici, jak všichni známe, obzvláště v yogačára tradici, jsou, není ovšem nic jiného než naše iluze. Hm? To neznamená, že svět není reálný. i v yoga čára, i v filozofii. Svět je naprosto reální, ale naše představy o světě jsou absolutně nereální. A my, naše jednání tady na světě je právě eh, jednání na základě našich nereálních představ o světě. To znamená nereálných představ dualizmu, hm? jakéhosi eh, pevného subjektu a objektu, hm? subjektu, který eh, eh, dýchá a objektu, který vnímá dech jako něco. Hm? Pravá zkušenost dechu, obzvláště jak jogačára tradice zdůrazňuje, je právě transcendence této, tohoto dualismu mezi subjektem a objektem, které se právě dosahuje pozorováním dechu. Hm? Jelikož dech nemůže existovat bez těla, a dech tež nemůže existovat bez eh, vědomí. Hm? Čili dech, zkušenost dechu je možná jedině tím, že eh, vědomí a tělo jsou pohromadě. Hm? Až zemřeme, tak eh, jak doktor zjistí, jestli ještě jsme tady nebo už se tu nenacházíme tím, že dá zrcadlo nebo podobný objekt před náš nos nebo ústa, jestli se nezamlží, tak zavolá kněze, anebo když na nic nevěříme, tak zavolá prostě službu. Čili my existujeme jakožto bytosti tím, že dýcháme. A dýchání je možno vnímat způsobem hloupých. Dýchání je tež možno vnímat způsobem moudrých. Způsobem moudrých, to znamená způsobem moudrosti a samády, koncentrace, vlastně mění zkušenost dechu. Tím, že používáme koncentraci a moudrost, měníme kvalitu dechu. To je důležité si uvědomit. A jak se to stává a jaké jsou faktory toho, které se v tomto procesu objevují od samého začátku do konce, což je Přímá realizace nedualistického stavu bytí. Hm? To budeme vysvětlovat v, v příštích dnech. Hm? Náš přítel Čumpelík, tedy můj přítel Čumpelík, vysvětlí tu část jogy, která má co dělat s fyzioterapií. Hm? S překážkami těla. Překážky těla, překážky dechu a překážky vědomí je jeden proces. Je třeba si to uvědomit. To je obzvláště zdůrazňované v tradici, v yogačáře tradici, v tradici tež. A proto vlastně mistrovství hm? v tomto přeměně dechu koncentrací a moudrostí je tež nerozli, nerozlučitelná od eh, jistého eh, hlubšího pochopení těla a vědomí, jež jsou základem našeho poznání dechu. Aby člověk mohl vstoupit do tohoto procesu transformace vědomí společně s transformací těla a dýchání moudrým a koncentrovaným pozorováním dechu. Jaké jsou podmínky? Podmínky, první podmínka je, že máme jisté morální předsevzetí. V životě. To, proto začín, začínáme většinou retreat tím, že e, účastníci retreatu na sebe berou jisté morální předsevzetí, které se v teravádě, na buddhistické tradici e, předává pěti přikázáním nebo pěti síla. Hm? E, co to znamená? Ty, těchto pět Síla znamená, že naší vůli přeměnit nečisté vědomí v čisté vědomí. Tím vůlí vlastně začíná celý proces transformace těla, dechu a vědomí. Čili vůlí naše překážky těla, vědomí a dechu, dle všech duchovních tradic, není nic jiného než eh, překážky dané našimi minulými činy, které jsou zodpovědné za to, že teď, v tomto momentě, Tež nechápeme realitu tak, jak opravdu je, hm? jako eh, eh, bezprostředně. Bezprostředná realita zkušenosti, neduální, bez subjektu a objektu. Čili eh, předpoklad. Toto tréninku, transformace těla, dýchání a vědomí je, že na základě morálního předsevzetí, morální vůle, budeme se snažit kontrolovat naše smysly, které nás ovládají. A to tím, že se budeme snažit jíst nepříliš, aby jsme nebyli ospalí a zpitovdělí, a ne příliš málo, aby jsme nezačali myslet na jídlo místo na meditaci. A spali taky, omezovali spánek, aby jsme neotupěli. A zase nespali příliš málo, aby jsme nespali při meditaci. To všechno patří vlastně do disciplíny síla. Do toho patří tež. Aspoň v Mahajánovi tradici, že člověk se eh, eh, lituje svých minulých nekalých činů, které jsme všichni udělali eh, víc než dost. Tím pádem jistá očista hm? v Joze je to tež provázený s různými tělesnými očistami. Hm? V buddhistické tradici jsou spíš důraz je dán spíš na mentální očistu. To je vlastně základ ty, této transformace těla, ducha a dýchání. Proto jako první bod nebudeme s tím jako to protahovat. První bod jako bude Vzání na sebe pěti příkazů, které jsou vlastně společné všem, ať v Joze, tradici, tak i v západních náboženstvích. Nezabíjet, nekrást a tak dále. To je naše vzetí. V Mahajánové tradici síla, v Terevánové tradici síla je více interpretována jako příkazy kterých máme víc než dost, hlavně V eh, Mahajánové tradici, síla není nic jiného, než disciplína čistého vědomí. Hm? To je obzvláště eh, zdůrazňováno v yogačára tradici. Hm? Jestliže máme čisté vědomí, veškeré síly jsou naplněné. Hm? Jestliže naše vědomí je nečisté, ať se snažíme <laughs> jakoliv Držet se pravidel nemáme síla. Ale ve všech tradicích tyto jako přece vzetí, omezit naše, naše chtíče, naše nenávisti nebo odpor naše nevědomí, je základ jakékoliv praxe. Hm? Tato praxe dosahuje hlubší úrovně v, v meditaci, založené na koncentraci, a ještě hlubší úrovně tím, že člověk použije hlubší koncentrace k poznání věcí tak, jak jsou. A poznání věcí tak, jak jsou je vlastně neoddělitelné od procesu poznání těla, Vědomí a dechu hm? těchto tří složek, které jsou zodpovědné za to, že tady jsme. Kdybychom jsme je neměli, tak tady nejsme. Tak jsem toho napovídal jako, myslím, víc než dost. Budeme spíš meditovat, protože času máme málo hm? a co se chceme naučit, toho je hodně, protože ta tradice. Meditace na dech je opravdu bohatá. A ty věci, o kterých budu mluvit, obzvláště v těchto částech světa, jsou skoro neznámé. Neexistuje o tom žádná literatura. Hm? Ty zdroje k tomu jsou většinou v čínštině, něco je přeložené do angličtiny, něco je v sanskritu, Ale tato stránka praxe, yoga čára meditace, je tady prakticky téra incognita. Hm? Ti, co eh, jsou familiární s Theravada tradicí, možná, že něco zopakuju z této tradici, si bude mít čas, tak je eh, dobré, aby si to dali dohromady, protože tím pádem ten obraz bude daleko kompletnější. Ta yoga -čára tradice je Ovšem, náročnější z hlediska hlubšího poznání dechu ve smyslu hlubšího poznání dechu ve smyslu hlubšího poznání spoje dechu s tělem a s vědomím. Tento aspekt není, je, je zmíněn, ale není rozváděn v Terevánovém písmu. Dobře, tak eh, jelikož je zde prítomen mnich, tak mám jistou je, je možnost přijmout hm, ty přikázání, pět přikázání, tak teď opakujte po mně, podle tradice. První je požádání o pět přikázání, a to říkám přikázání, ale je to možná lepší slovo na to, pět precepts, pět prikázání předsevzetí. Tak začínáme požádáním v buddhismu je tradice, že aby jako meditující dal jasný důraz na vůli, kterou, která je vlastně klíčem ke všemu. Ta žádost opakuje třikrát. Okasa, hm? aham, aham bhante, bhante, tisaranena, saha, pancha, sila, dhammang, dhamm, yachami, anukampam, anu Katva silam, detha, me bhante, bhante. Okasa, aham, bhante, tisaranena, saha, pancha, sila, dhammang, dhammang, dhammang, dhammang yachami, yachami, yachami, anukampam, anukampam, anukampam katva, silam, silam detha, de me bhante, potrachy, okása, aham, aham, bhante, tisaranena nena, saha, pancha, sila, dhammang, yacchami, anukampam, katwa, sílam, detha, nebhante. Tak to vysvětlení je, je ukončeno. Teď po požádání přichází Tisaranam, refuge. Ti, co nejsou budisti tak to nemusí opakovat. Ti, co jsou buddhisti, bez, bez objektu víry člověk nemůže realizovat, aby. Víra byla realizovaná potřebuje objekt. Pro buddhisty právě objekt víry je Buddha, Dama Sangha, tri. Jako Bůh Kristus a Duch Svatý, taky trojice. Tak opakujte po mně, Buddha. Buddhang, saranam, gacchami, gacchami, dhamhang, dhamhang, saranam, saranam, saranam gacchami, saranam, saranam, gacchami, dutiyampi buddhang, Dutiyampe, dhammang, dhammang, dhammang, saranang, saranang, gacchami, gacchami, dutiyampe, dutiyampe, sanghang, saranang, gacchami, tatiampi tati buddhang, saranang, saranang, Kachami, kachami, tatiampe, tatiampe, dhamman, dhamman, saranan, saranan, kachami, kachami, tatiampe, tatiampe, sanghan, sanghan, saranan, saranan, kachami, kachami. A teď bývá jenom ty, ty přece ty znáte všichni, hm? nemusím to překládat. Nezabíjím stejný prakticky jako ve všech jiných náboženstvích, jenom se k tomu přidává neopět a ne, neo, neotupňovat si vědomí bhana dipata bhana sikha padang the這裡, bedang, samadhyami samadhyami Veremani sikha padang samadhyami Kamesu kame sukha kame samadhyami Samadhyami samī musāvada, musāvada vehermani, vehermani sīkapadam, sīkapadam samādiāmi, samādiāmi suro, Samadhyami meghaya, meghaya pancha panča silani sirani samadiami samadiami dutiampi dutiampi imani imani panča panča silani sirani samadiami samadiami tatiampi imani tatiampi tati ampe, imani panča panča silani seísimani, seísimani dampi, imani, pancha, pancha, sirani samadiami samadiami tak to všechno skončili teď zbíva jenom Úkol Mnicha všich, všechny napomenout, aby se zde během retrítu chovali podle smyslu hm, těchto pěti předsevzetí a e, na bez e, s plným uvědoměním. Hm, to znamená, že Saty Sampaďaně hm, opak toho je. Pamáda, v Damapada je verš, pamáda, což znamená nedbalost, je cesta smrti. Opak nedbalosti, uvědomělost, je cesta věčného života. Ten, kdo je nedbalý, ten, kdo je uvědomělý, neumírá. Ten, kdo je nedbalý, už. Už zemřel hm? a čeště žije, už zemřel. Už zemřel, co se týče cesty k věčnosti, hm? k realizaci. Tak snaž... budeme se snažit tady během těchto čtyř dní, které nás tu očekávají, žít co nejintenzivněji cestou nekonečnosti, cestou realizace, hm? cestou otevření, cestou opravdového bytí. Nechtě to naše prace A pamán, ty sarané jená sahá panča síla dhammam, surak hitam katoa apamáde jená sampáde ama amabante. budeme se snažit, no a teď, eh, Skončili jsme se s formálním zahájením a můžeme pomalu začít s, e, s náplní. Máme nějaký čas tady, já si myslím, že... Hmm. Mnozí z nás jo, přišli z daleka, jsou unavení asi, tak možná, že. v Kolik na velvě vidím, že už. Jsou tady zývající přísluchy. <laughs> Kolik už se můžete chce, Měl byste se dobře vyspat, protože zítra začíná tvrdší režim a doufám, že se budeme všichni snažit. Tak já nezačnu z, z Damatok, hm? to by bylo moc náročné. Začneme s krátkou meditací a uděláme dneska brzy konec a zítra, eh, podle plánu, plán je vyvěšen. Plán vyvěsím tady na chodbu, do na a bude tam být plánem na ty služby. Já si vezmu ten plán teď, na to a, a dáme. No, Víš, že to je. To je Můžeš ho světlo pra se Tak rozvrch dne, hm? náš zásad končí v neděli v poledne, jo? nebo, v, nebo v, jak se na to díváš, jo, v poledne. Čili eh, v neděli bude stejný, přibližně stejný program, jenomže eh, před obědem nebude meditace, ale udělám ještě nějaký poslední proslov. Hm? Eh, schraneme to, co jsme se naučili. Tak budíček bude v 5 hodin ráno. Jo? A jelikož eh, tady dole eh, my nejsme moc eh, nadspaní, ale tam nahoře v ženské části tam je mnoho, mnoho účastníků, kterých budou muset se nějak eh, vyrovnat. Se, tím, že je jenom jedna koupelna a jeden záchod, hm? což eh, bude časově trochu náročné, proto jsme se rozhodli, že eh, od pěti do šesti, jo? šest začíná, taky budou muset sem přijít, hm? tak v šest začíná meditace. A ráno vždycky eh, meditace bude společně s, s praktickými instrukcemi eh, praxe. Jo, na dýchání. Teoretickou část budu většinou vysvětlovat, pak navazovat na to, co jsem jako vysvětlil z hlediska praktického. Budu na to navazovat večer. Hm? Pak až přijde Jirka Čumpelík, tak ten se zmoc, zatím budu ráno, bude patřit mě, ale potom ráno přenechám jemu. Hm? Takže on pak bude vysvětlovat tu tělesnou stránku věcí, jak správně sedět a na co dávat pozor. Aby... Na to on je expert a určitě to bude přínos pro nás, pro všechny. Tak od 6. do půl osmé hmm? bude meditace společně s instrukcem, praktickými instrukcemi o praxi. Hmm? V 7.30 bude snídaně. 7.30 až 8.30. 8.30 je pracovní meditace. Jednu hodinu. Pracovní meditace, vždy je tradice, Julie udělá rozvrh pro každého, co má dělat, nebo domluví se s každým, co má dělat. A Doufám, že v tom nebudou žádné problémy. Vždycky se něco najde. Úklid, trývy, tráva. A pak myslel jsem na to, že to prosekáme tady džungli za barákem. Toho se zmocním já a taky snad možná, když pár pomocníků bude. Tak kdo bude... Dopůle na dívk, kdo půjde na sekání džunglem, kdo půjde na úklid, o tom rozhodné julie. A v 9.30 je medita meditační doba bude jedna hodina. To není příliš krátké, není to příliš dlouhé, tež, tak ti, co jsou, můžou sedět dlouhou dobu, tak ty si to můžou pak vynahradit večer individuální praxi, anebo mezi vždycky po meditaci bude eh, nějaká doba na cvičení a na meditaci v chůzi, tak během ti, co jsou zvyklí na dlouhou meditaci a chtějí sedět dlouho, nemusí vstát, můžou pokračovat v meditaci. Jo? Tak 9.30 do 10.30 je meditace 10.30, pak cvičení jóga, tajčí, meditace v chůzi podle osobních potřeb a podle osobní zkušenosti. Zatím počasí nám přeje, jestliže nám bude trhát dál, tak můžeme provádět venku cvičení, aby jsme ty, co chtějí dále meditovat, nechali tady v klidu. Od 11.30 do 12.30 bude další meditace, hodinová, to je druhá hodinová meditace. 12.30 bude oběd. Máme zde kuchrku profesionální, ta se zmocní kuchtění, takže se o to nemusíme starat. Ve dvě hodiny, tedy 14 hodin, bude další meditace společně s jistými praktickými instrukcemi. A do 15.30, do půl čtvrtý. Od půl čtvrtý do půl pátý znova meditace, chůze, fúzy, yoga, tajčí dle potřeb. A ti, co chtějí meditovat dál, můžou samozřejmě meditovat dál. Proto ti, co odchází, prosím, bete ohled na ostatní, který chtějí dále sedět. A tento retreat nebo zásad doufám, že bude doprovázen mlčením. To neznamená, že mlčení bude nějak provozováno tím, že eh, hmm. nějak eh, bude to do, do, do té míry přísné, že člověk ani nesmí otevřít ústa. Co je důležité hm? eh, říct, to se může říct, ale eh, diskrétním způsobem, mi nikdo nebyl rušen, aby eh, Opravdu jenom to, co je nejdůležitější, aby jsme mohli spolu žít v pohodě a bez jakékoliv eh, trenice. Hm? Bylo řečeno, to, eh, to, co není důležité eh, k tomu, aby tady vládla harmonie, tak to neříkáme. <laughs> Doufám, že se všichni podle toho budou řídit, o vzáště eh, osobní věci a tak dále. Eh, není třeba o tom mluvit během zásadu. Tedy jestli mluvit, tak o společných problémech, hm, aby organizace a meditace a zásadu probíhala bez jakýchkoli problémů tak eh, 15.30 až 16.30 chůze, eh, yoga, tai 16.30 až 17.30 další meditace, hm? hodinová. Pak 17.30 čaj a eh, večere, jako nebude vařená večere, ti, co jsou zvyklí, eh, Večeret, tak vždy bude něco v kuchyni připravené, jako chleba nebo sušenky nebo něco takového, síry nějaký, ale večer nebude nic teplého. Ti, co jsou zvyklí nejíst, radím radši nejíst nebo si vzít něco opravdu lehkého. 18.30 Až 19.30 bude další meditace hodinová, čili to je čtvrtá hodinová meditace, A k tomu ještě dvě meditace s instrukcema, čili šest meditací hodinových. A od osmi do půl desáté bude dama přednáška, kde budu vysvětlovat víc teoretickou stránku spojenou s praxí. A vždy si necháme čas na otázky a odpovědi. Otázky a odpovědi by bylo dobré přichystat nějaký, nějaké papíry. A vlastně nás málo ani můžem, nejlepší je většinou, když je mnoho účastníků, tak se to dělá tím, že se. Připraví nějaká krabice. A každý, ale teď je nás málo, tak myslím, že přímo je možné se zeptat po přednášce. A přednáška bude jedna půl hodiny, pak ukončíme krátkou metameditací a pak individuální praxe nebo spánek. Tak to asi bude vypadat. Všichni jsou spokojení s tím, co jsme tady utvořili. Jsou k tomu nějaké názory nebo připomínky. Všem se to zdá, není to příliš náročné a není to zase až příliš uvolněné. Takže myslím, že by jsme s tím všichni měli, neměli mít potíže. Ti, co chtějí jako meditovat víc, můžou samozřejmě v meditačce. Pokud tady není Jirka Čumpelík, tak já budu v tom svém pokoji, kde jsem. Pak, když přijde Jirka Čumpelík, tak já budu, medit já budu spát tady, asi v meditačce, ten pokoj předám jemu. Ale pokud tady není Čumpelík, tak ti, kteří chtějí v noci meditovat, můžou používat této místnosti. No a to je všechno. Teď je 8 hodin. Kdo se cítí na meditaci ještě? Všichni? Nebo dáme hodinovou meditaci? Nebo je to příliš. Ti, co jsou příliš unavení, můžou se uchýlit do pokoje. Všem bylo přiděleno místo? Nebo ještě ne? Teď, postínit, ale... Tak co je lepší, teď skončit nebo ještě dát hodinovou meditaci jako na ukončení? Všichni mají prostě radla všechno, co jo? Hmm. Tak dobrovolná meditace. Kdo chce se uchýlit <hý> do končin hajaja? <hý> To může se u chvíli dokončit, hajaja. Kdo chce meditovat, může meditovat. A... Třeba v průběhu těměry to asi může udejít? Musím tady mi dokončet? To by nebylo moc dobré. Tak, tak když jsi unavený, tak prostě ne, měř, decentně měř. smysl. Měř, měř, zádem akorát. Takhle, no tak můžeme udělat... Eh, 5 minut přestávku. 5 mm -hmm. no, no, minut přestávku. No, no,